Salamun ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahun dhe lë vlerëndrojm, meqenëse për të ndihmë dhe falë kërkojm. Ne sa lëvdat dhe bekimet të Allahu i quofim Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe familjes tim shokët. Vërtet të gjithë që ndjekin këtu rrugën dinë në fund të kësaj bote. Të ndërnurë nazar aiçulje për selilet me pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bërën se i dërbuari a.s. që nga dita e parë, kër Zotë Gjellë Leuala në ngarkojnë me detyrë në pejgember lukët, vazhdimisht këshillant të njerëzit. Vazhdimisht imësant edhe i porosisat ta me porosit e duhura. Dhe këto porosit dhe këto këshilla, të tëtë të nuk ndërlideshim me kohët saktura për vend. Mirë për vazhdimisht edhe atëherë kërë ata gëbonin edhe ata kërë ata nuk gëbonin edhe kërë e pëtnin edhe kërë nuk e pëtnin Më është dityra e ti ishte me imsu njerëzit atë që njerëzit ju duhet, atë që është e mirë Dhe kështu, Peygamberi S.A.S. e zbaton të urë në lojën levale për ta kumtuar të njerëzit atë që Allah e ngarkoj me ta edhe kur ishte i çmendor dhe i fortë kete bente para dhe kur ishte i smut kete bente. Kupto që vazhdoim me kto këshilla në këto porositi deri në frymën e fundit që pat njëtë në jetën e kësaj bote. Dën kuadër të transmetimit të ditëve të fundit në jetën e kësaj bote që i ka lënë te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dietarët kanë përmendur edhe porositë e fundit që i la pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në jetë fundit. Me gjithë që ishte i smur, dhe smundi e vështirësuhe i dhe si kur që këlajmë përmende dhe do të të sonë dikën të kjo smundi dhe kaj me gjithat, Përgamberi s.a. vërshdimisht i këshillat e njerëzit. Kërë që nga përrosit e fundit që realisht bëhet fej për dit e fundit, katër-pazit e fundit, i ka thënë Përgamberi s.a.s.r. me qësavet i ka të të metu, janë nga dhisa nga ato përrosit që da të flasin për të sot Një në këtu porësi është porësia e pejgamberit sallallahu sallem për të kujdes për nësarët. Nësarët ishen medina si të ta që i pretën, e pretën e dhe pejgamberin sallallahu sallem, por edhe sahabat e ti nga mekeja, i strehuan, i mbrojten dhe sakrifikuan tëra që patën për të ndihmu pejgamberit sallallahu sallem në për cilë në mesajit hujënorë ke i kushtaj atyna me shumë gjëra, mirë për Zotë Gjelleora, ishë problemën këtë botë, para botës jetër. Dhe nëshaj mirë njohje, dhe nëshaj respekti për kontributin që ata dhënë, pekamberi s.s. i përmandi në fundë të jetës e të të i duke, a thënë, o si kum bil ansar, ju kshilaj që të kujdesni për ansarat, nga sa ata janë krahu em, ata janë, dhe tëtë, e... Porosia që unë pojale ju vabë. Dhe i lavdhërëj nësarët dhe i këshulloj njerët në më kujdes për ta. Në qëfar aspekti më më kujdes për nësarët? Ju në aspekt material. Ju në aspekt të uh, strehimin, nga se ata s'ki këshë nëmëj për këtë. Mirë po, më më kujdes për ta në aspekt mirë njohës. Nga se pas zikës i pejgamberit sallallahu esallem, si mbas regullave, udheqja në aspekt të mëritës i të konë të korejshve. Mirëve kënuk dhe të të që të harohen dhe të lihen in anësh ensarat, dhe që të nbetin gjithmon të lidhur dhe të nëgjitur shuk të përgjambetet sam, i dërguar e arejsa sam, i përësit i muhajgjeret, respektivesht mekasit, që pas linimet të mekës, Ajo sigurisht se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i praktikon nuk shkën me kë porositja e dha pasi që njëherë të kujdesen për ansarët. Edhe pas që të kujdesen për ansarët, që të klasen mirë për ta. Ti përhapim dhërat e ty na. Ti përhapin sakrificat e ty na, kontributin e ty na, vazhdimisht që njerëzit të dinë se çfarë kanë bërë ansarët për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në këtë porosie e pejgamberit alei sallam të dorëzojmë është të enderitur me ensarët të fillim është, e pas taj edhe në përgjësi me një kulturë që duhet të këtë besimtari parasyshë, e është të jemi mirë njës atyre që kontribuan dhe kontribuan për të mirën, për atë që Allah Gjellora është i knaqër. Dhe po thuaj se po aludën me këtë pejgamberi s.a.s. se mirë njohja dhe në qofë se gjithë do kujtja e për vendën mërituar është garancë për unitet shoqëror. Është garancë për një lidhje mes njerëzve. Ne pothuajse po na tregon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se për çarrja dhe armishja vije pikëzë të tërë kur njerëzit nuk janë në vendin e tyre, nuk i luajnë rolet e tyre. Kur njerëzit nuk janë mirënjohës ndaj njëri-tjetrit, një atëherë këtu vesh policia shërben mes tyre. Prandaj për të mbetur unik, për të mbetur domthon e të lidhur me vetë që të ketëra atin shëqëri të ruhemi nga ciltë të shëjtanit, që të ruhemi nga armitësia dhe nga konfliktet, një nga kushtet të themlërët e kësa është, që njerëzve të je mërë njërës për atë që kanë bërë. Jo, rrëllëmdo, njerët harrojnë ata që kanë bëmirën apëtë. Pasat që të shlerohen, pasat që në situatë pak më të fëvërshme, me njërë, ata që kanë bërë mirë, bëjnë e k s'kletë kush për ta, s'mirtë kush për ta, asë nuk i fënëronë, asë nuk është mirë njërës, e kështë nëmërë atër. Dhe të menjëre, lindin, atër, apo, apo, dalin shkëndijet e para, e një loj mlefi mes njerëzve, anëmitësia, e s'la, kush e di pasaj, kush për jetën. Dhe i shëshënjëja ruët, atër e kur njerëzve, unihet statusi i dhe për mirëve. Unihet statusi i, dhe të të kontribuazve dhe kur demaskohen mashtu uesit, tësiret në amër të kontribuazve, dëshrojnë që të përfitojnë e kështu më ratu. Andaj, shoqëria e vërtit dhe e drejt është shoqëria e sicilitetin, shoqëria e mirënjohjes, shoqëria e falenderimeve, shoqëria e dhenje se haku gjitho kujt, ashtu si kërë e meritan dhe vendosje e njerën e pozizat e tjuneve. Nëse këtu ka që regullime dhe kalkundje në aspekt negativ, atër e padushim që shoqënia ka mor u dhe në ke Dhe këtë desh i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të thosave vetë ti se do të vazhdoni të jeni mirë, do vazhdoni në rrugën e durrë, të lidhur me zot, atëherë kur i nhiyet çdo kujt për ju, dhe nuk harrohet mirësia që ai ka bërë. Por kjo nuk do thosë se njeriu duhet të pensionohet nga bëja mirë, kombo di kur mirë, por kjo nuk kupton se ai duhet bërë këtë vazhdimisht deri në vdekje. Si kurse po lekët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Nuk mbeti që në moment të jetës të vështërësi, nuk mbeti që të pushanë. Dhe të që kom kshilu bëllë, mjaftë kom bëhë, mjaftë kom thonë. Jo, prapë, pejgamberinës oza mua aktivizua në, në kshilë dhënje, në porosi me i bajtë e njëzët. Dhe kjo është e balans i durë që duhet me e garantu në qëshni. Bëmërësit të të gjitha profileve, në qëfar dhë dhe i shtegu janë, Ata vazhdojnë me bo mirë, vazhdimisht, pa ndalë Nësë njerëzit vazhdimisht jenë mirë njëhas Njerëz e inkurajojnë bëmirsinë Nësë bëmirsit nuk ndaden edhe atër ku nuk i inkurajohen e. Nënë, Kjo është një faloj balansi që kriojnë në shëshënjë Nuk do njëri me bo bëmirsinë histori të ti, në të kaluarën Duke u penzionuar, nuk kuptim negativ nga bëmirsia Jën falë dikurën në fërën Kumbot dikur, dikur edhon e që shtu e më konsio, bëjë kësha mira pëton, edhon e shumë dihme kësha pëton, ja. Duhet me qenë të vazhdimisht, vazhdimisht, nga se njëri ju sada që bë mirë, të bëm mirë, nuk ka mundësi me unë mjaftu me shpërblimin e Allah Gjellewaneva. A ka mësë dikush me thonë, unë një 5 zvjetë përpunej për Zotin, balë, i po njerë shkojnë për shamë punojnë, Në për firma preziosë jaç për shemb, grupon zonosit mjaftueshme të parave, kthehet atë ball komponent, që ka ashtu as mjafton sotim gjall. Kush do, ndonjë, kam si punën në punë, pun, pak e vështirë është një kohë, vërtet, po i garanton dyra të mira. Edhe ai thotë, një dhjetë vjet është vështir pak, njëra punëron mirë, po pastaj realisht spoinai moha. Ndodh çto? Ndoninë gjatë vitit punon sezon, tremujiz punon verës imi mjaftonin për nën mjedisë rraf, për shkakun. Do kjo. Nga se mjaftohat me shpërim në njerëzve, mjaftohet me dhëra që i i sigurojnë për njerëzve. Ku mund të di këtë? Ipo kam sinjurin në port me Allah këtu më çem me punën e ndimunit Amazon, në modë me mund të më thoni, ja kam zgjiron për një jetë nxira apo. A mund me një nxira? Jo, nxira jo kursh. Jo dhëtit kompunuën, e atë thash sot që më gjallë, gjënitë ku garantuan apo. Jo, kusht son thos kohnia. E, i një një një nështë të venë, filonit ka po mirë, ti e ke garantohet gjennetë në dhërë. Një me, me punu, një mi vjetë dë një anjës në garrantant gjennetë në dhërë. Një që të gjennetë në dhërë. Mirë, pa e garanton, me lenë e lëgjën leho alla, me bëmirsit të vazhdushme, dhe me njetë të prerë, se sa ti kapë, Allahu jetë ka me bëmirë. E, kësu po? Nuk dhërë se kapë, me besimton dhe këtë njet praktikisht çdo të zbaton për ato çka ia jap kohë me atë unitet ne kësaj dhunja ia jap. Që është ju them muslimanëve. Niyet i zamr është gjithmonë aktiv. Sot që Allah të mjë apjet, kombo aspekt, në më jap jetë ne ka më mirë aftë. Gjithmonë. Në aspekt, ndaj për Allahun, ndaj për njerëzit me vetveten, me rrethin, kësosh një në familjen e kësë rrot. Niyet është kështu. Komo si Allah si ia pidoas në jova. Ai praktikisht njiu vetë e zbaton atë nisi kon zambur. E pastaj Allahu xhellahu a shpreh për një javë bos praktikës, a shnëm priecësh në bosën e jetës. E shnëm priecësh në bosën e jetës. Po sikur s'ka punu priecës. Po e ka pasur ditën për priecës. E ku edim se ka pasur për një mer këtë një priecës, e praktika e niafsh është çfarë sot. Niafshe 2 javë, ni biat 10 ditë sot i ka bollojmë apo. Aja dëshmon praktikën për Allahu xhellahu a se o Allah. 10.000 vjetë me mja pëymër, qështu ka me koni, nësha Allah, pëtan, me lejën tonë të bërë, bashkëtanë, e nuk ditë ku ja prejnë Allah o hegjeli njërit, e po pas të e shprejnë dhe pas të njëtit të të tja përë. Kështë që, të lëzër uh, pegamberin, i përësitin njëtët me njëftë, hakon e nësarëve, e që këta njërëzën mëhon, uh, këta njërëzën kanë këtëribu, nuk janë dojnë kur, që i thanë pegam Ta është e ki mekën, ja, absolutishtë. Ma dje, unë din të shqetsua, posa u që në mekëja, mos përshkën përgambire, asëmë të mekëja përbeten, disi të anashkaluar në mundësin për të kontribuar. Së më Allah, a njeri nuk dohet me leju të më të nëzërë, nësë Allah ka përzjedh me një detyre, me një punë të mirë, nuk dohet me leju mu zëvensuat, nësë Allah zëvenso njerës, Allah zëvenso njerës, Gëse Allah kështu këmë, ojështë tëpë dilkaumën ghejra këmë, ju ndryshënë Allah me të tjerë. Nëse njëri ju për shambull e kapë vëtë pëlqime, i këmë bëllën, e ndronë zhutë, e bëndikonë të tjetër, bëshë haruar, bëshë kaluar. E përshë dimesh, kështu, kështu ishte bindje në sarvë, kështu ishte njetje në sarvë. Dhe edhe pejgamberi s.a.s. i obligoj njërë me këtë për për këtë njëtë të tyra, për këtë vendosëmri, me kontribu, të eri në funda pëtër. Në kjo është nga disa porosi që i lapi i gamberi së osëllëm në fund të jetës të tja pëtër. Pre porosive që i lapi i gamberi së osëllëm në fund të së tja është edhe i ndaloj, edhe i urnën të, edhe i ndalojn të. I urnën dhe i porositi me qenë të kujdenë së ndajë në sarve. E nga të ferë i ndalaj, Qatel Allahu el Yahuda wan Nasaara ittakhadhu qubur anbiayhim masaajid Qatel ash la'n ash lloj la që një lloj lutje apo një lloj edhe paralejmirje dhe kërstnime se e humbin mëshirën e Zotit e cila ka përflis çdo gjë janë larg nga mëshira e Allahut kush Të gjithë ata të së Varët e pejgamberve I shënduji në faltore E te i kajlojnë Respekt në daj kresës Në këtë rrasë pejgamberi së sëllëm Paralemrejnë se Ata që Mëndë tjenë si shembu Në këtë e tim Jënë grupe të saktuar Atë krishterve dhe hebrejnjëve Pa atë të tjerë shumë Të së datë Në vend që ta adhrujnë Allah o një Ata adhruan me Allahun, kresa tjerë dhe njerëz Nuk e njëgjit në pozitin e hynis Që nuk ju të kanë Nuk e dhënë atribute njerëzve Atribute hynore Që nuk ju të takojnë ashkut pas Allah Dhe dhe primet të tila pas taj ka ndonë Nga të në metër në pegamerës E që për këtë a i ka vdek Duk e i paramu që mos e bani këtë kura Mos i apri njerëzve atribute hynore Nuk ju të takojnë Këtë e muhajë edhe nga vetëja ti, pejgamberi sasëm Tha, la të truni Mos e të pralin në lafëdhëm dhe meja Sigur se e të pruan të krishtarët nëra partë me Isaën al-Isallam Hinna ma anë abdullahi u rasul Unë jam robja Allahu të idrëguar i ti, si jam gjemë atepër Bo, është obligim me respektu pejgamberi sasëllam është obligim me pasur rrugënë ti E kemi obligim me i marë seri ozë ishtë për rrësë ti Jumë adhuru Në nuk jadhurim Muhammed edhe pëse fa të kecisën e për disa libra, edhe shkëllore tonë, në konë që këtë kë, kë libra shkëlluat një konë në gjungullë të njëri, tonë, po të të njëre, së kanë po muslima në korë të të të njëre, po 95% muslimat edhe me shku që këtu e adhruin Muhammedin, unë së kuptej këtë punë vlamë, që i shku që këtë punë vlamë, ose është rrit në mes 95% muslimat, a e shpija zezë që si e adhruin një jo, apë, që fa shpija zezë në adhruin apë ku përnën të lapë, a dhe më të qenë musliman. Nuk ka nuk ka feqësht me endishme në kërëshi i dhujtarisë, në kërëshi shëjnimi të të pruat njërës islami. Që ka vdekë pegamberin sot më tonë, ma, pegamberin ata është të vërtet, një njerëzit më të ngritur, më të dashë të lapë, me që thatë, nuk lejotë që varrezat hyat ti në vend ku ju falin i Adroni aty në xhamiat janë vend falje të tjera wan anmesajidallahu fela tad'u ma'allahi ahada allah xhallahu ala thane kuran sura jin dhe vend faljet ku ju i porulni allah allah xhallahu janë vetëm për allahun dhe aty nuk lejohet me lut dhe me të tuaskut pas allahut Edhe pse kështu është e porosia e fundit, vdes peqan, kjo porosie ka qenë 3-4 ditë para se më vdes peqan mbi të sasën. Ednë kështira e por, ai vazhdimisht njëta e tij ishte në luftimin e gjitha format e idytarizë dhe paganizmit. Po vdes duke, do thot tresh vëmendje në kët aspekt të lazer të prapë sa gjejmë komit e tij, shëtnojnë varreza apo adhurojnë varreza i lutin të vdekurit Në emër të asoj se këta kanë qenë njerës të mërim, me këta kanë qenë njerës kësute. Respekt për qdo kushtu ka për mirë, respekt për në të devat shumë, një po respekt në ti nuk në kuptan me lutë Allahun që në levolat e varë i ti, apo me lutë ata që të nërmëzën të ka Allahu për neve e kësë më radhë. Gjitha këtu format të ti dërmësimi i si rënaj pejgamberi s.a.s. Edhe gjatë jetës e ti, edhe në fund të jetës e ti. Në kjo Në porositira që i dha pejgamberi saqë kështu zgjra dha në fund të asaj tha pejgamberi saqë me sikur saqë Xhabiri radiuallahu taala na thot sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qabla mauti bi thalath ahsin dhanna billahi azza wajalla Xhabiri thot radiuallahu anë kam dëgju pejgamberin saqë 30 para se më vdek siko 30 para se më vdek e kam dëgju pejgamberi duke thënë vazhdimisht mbani mendim të mirë për Allahu xhala xhala hu Keni më spruin spruin do të në shma. Keni më kaluar nëpër dallt të dëshmë tjetër. Keni më përplasme lloj lloj të larës në fatkesie. Asnjë nuk zgabonin me elkund me ndihmën e mirë për Zotin xhallah xhallah. Kur mos më ndani se Allah xhallah xhallah e ka braktis fenë e ti, pejgamberin e ti. Se Allah xhallah xhallah nuk e ndihmon umatin e pejgamberit, eksa por kur mos më ndeksë kur më ndihmi kaj për Zotin xhallah xhallah lart. Në sa njerëzin Allah Zotin e ka lënë Zotë, kanë edhe në Zotil, jo, jo Njerës të kanë edhe në Zotil në Gjallahu Ala E pasta janë hupë, janë tretë Se Allahu Gjallahu nuk kërën në skandë Ajë që dënë mulidhë më Allah në Gjallahu Ala Ajë që i këtë Allah të barë këtëla Asër Allah nuk kërën në skandë E me ndimë mirë për Allah në Gjallahu Ala Se si tata përmërësuhat Bëhet mirë, në ndimë në Zotil Gjallahu Ala Atër kur na bëmit mirë Dhe se dikush më rritan Nëse dikur është për të mëritan, është njëri. Po, në asë një kombinim, në asë një kërkurim, mëndim i keqë nuk i takon Allahu Gjalli Vala, nuk shkon ka Allahu, absolutisht, në asë e situatë. Për ndaj, sot disa njerëzë, këj mëndim i keqë për Allahu Gjalli Vala, i ka shpijet me muhem të Allahu të barë këtë arëpër. I një njësa dilemet të atez dhe bashkohër që farë thujën e pëtër. E ku është zote mëri mu fukaraba, e pësë Allahus e Allah ndonë luftat, e kështu mërëla. Dhe onë, dilema kontradiktore, dilema e pacenrushme, se që kja nuk gjonë. Nuk e një urësin e Allahut, nuk i një veper të Allahut Gjallahu Ala, Nuk ishe begati dhe mirësit Allahot dhe në vend se me e qërtu vitën që i spënjë e Zotin e mohon Zotin në më. Kështu këse për shemull, për shemull konkret. Një i fukaraj me shku të një i pasën, me thonë, amë një mëngë, a të gjës për të një majtë. Sa të si e hitë së këzistanin, a së për shabin e qia për? A po, për që e një në është të, të për për luj për oma si së është së këzistanin. E unë e pëllin ati pa të më hajë të japë, jo, e që kështë? E në përsa, aji më në keqë përse i si japë, e po, si, si, si, si, si mentalitet që është funksionat, e më hanë egzistit e një kujtë, i që nuk i eshtë përshtatë me në gjështë i japë, nuk i eshtë përshtatë kuptimive ti, në basë të më dimit të keqë për allonë gjëllën e vala. E sotë mirë i ka bërë allonë gjëllën e vala, njerëzve. E të bërë mirëm Kosh është shkaktori luftave Kosh është shkaktori luftave Kosh është shkaktori gjekderes Pangopsia njerit Lekmija e njerit Apo Zilija mes njerëzve Zullumi njerën e njerëzve ka shkaktorua Që kjo ka po luftave Që fali ka mësu Allah njerëzit Me luftu Me zvete jo vëllatu I ka mësu, Allah u Gjellewala që Me e besu Allah në Gjellewala Se njerët besojnë Allah në luftojnë? Jo I ka mësu Allah u Gjellewala njerëzit me e respektu njerëtet Me undihun me zvete Në që kështu buen e ta e luftojnë? Jo Këndaj Besimtari Në bas të besimit që ka besu Allah Gjellewala Duhet tjetë gjithë puni pa isur Me nëndin të mi i përlonë gjëllë dhe vëllë, do t'a këtë të ndezër vazhdimisht Katë kuptim të nalë, me pasë me nëndin të mi i përlonë gjëllë dhe vëllë, dhe vëllë Për vore, në shikaj për kamër sëmë halë, në dhimë bjetë e vdekjes, në smund jetë rëndë Por është me pasë me nëndin të mi i përlonë gjëllë dhe vëllë, dhe vëllë Një e për shamë kur është nashë, jepë allohë mirësi, dhëtë, me nën Dhe dukun normal është domethënë po kur smuhet ai ka probleme të kur saka po smuhet Allahu unë po të bën e mirë për Allahu. Nga se di se Allah xhallahu xhallahu nuk bën kështu xhoxter. Ky janë në grup kolektiv. Qëse ka të zoshën më nuk më i për Allahu xhallahu. Po edhe në individual asnjëherë nuk guzon muslimani me lkund mandjen ti di katër prasa më ndom më i për Allahu xhallahu. Edhe atë kur i ngushton punën. Edhe kur ka ngarkesën, edhe kur ka sprova, edhe kur ka vështërsi Edhe kur nuk i përgjigjët, Allahun dua Edhe atëherë edhe gjithmonë Mende mi për Langellë levarë Nga se edhe se në vënesën dhe duasën ka urëci Edhe dhe Allahun ma mirë kur mu përgjigjë Mendo mi për Langellë levarë Edhe kur Allahun nuk i e përgjigjë për Langellë levarë Edhe kur Allahun nuk i e përgjigjë për Langellë levarë Koptim material, koptim të shëndet e dunjas e din Allah më më mirë që kam duhet më më më më më më e kështu më ratë vazhdimisht me pas me ndinët një për Allah në gjithë në vëllet dhe i përësive të fundi që i la pejgamberi s.a.s. të ndëzër gjithështër është dhe përësia e njërë që përmedën në këtë rastën në këtë raste që ka duhe në mazën ta përësive të fundit ditë të fundit ta as-salah Oma menkat e imanju. O me namazet namaz me ndet gati me përgjësive që keni marr me vete aftë. Shikoni sa so bukur e ka lind thëjë mes namazit me përgjësit. Që i bëse ai që fal namaz, nuk ka mundsi me koni papërgjësishëm aftë. Namaz jam zon përgjësin aftë. E fatkeqësisht na gjem musliman falët edhe shumë, me gjitha, Mashë për i dhe më papërgjësishëm vërtirin me jetën aftë. Mash përfylltë i detyrës nuk e gjon e falë thotë. E ku është namazet? E ku ndihimi namazit? E ku të mërohat? Për as sala, as sala. Për dëmesh për gabarson thonë namoz namazin. Mos gaboni ja, me lëna namazën. Nuk jo nuk para më nuk dëmosliman me lëna namazin. Do të fal namazën. Natu vështësi. Do të thënë mezi nxirtë fjalë nga dhimbja dhe vojqet e smungjes. Prap thonë te namazin. Mos e lën namazën. Namoz më fal. Dhe ju me e falë gjithësë, ju, ju, ju, ju me e falë du temë gjithësqyshë, ju me e falë në që qëfar dhe forme, ja, falë në namazin në atë mënyrë që është Allah like i kënaqër. E në që fa mënyrë është Allah like i kënaqër? Unë këtisë për regulatë, për ndikimin, për, për ullin, për pretimin, e njënga forma dhe shenja dhe të reguasi se namazin për ndikën të këni është, kush? Për e zhjetën. Si I përgjeth shumë në familje, i përgjeth shumë në shëshriji, i përgjeth shumë në punë, e ka marë një përgjësi, e krynë, nuk e praktikës, nuk e lenë. Saat, e këna bo shumë ka lajnë, e, e prish një punë keqë, e lenë diko në keqë, pa asë një përgjësia, dhe pasaj krejt kë, kë epilagi këtë merri, apo e ksoj papërsie përfundon me një pa mohallad. Kaq. Ja, po mohallad, po vetë. Këhallolli ka forma të veta. Kur ko, e kanë e kanë ko, e kanë e kanë forma, më ne e kanë kur kuptimi këy po mohallad. Nëse bëhet ky thjesht, kjo algoj aktrim, të kjo është mifik, këtë dëftërsi kë në kooperacionitet i kërkim hallollë top. Me bëhuni i përgjessur. Me më në një mirë para se më përsit, kur të marr përsit. Nuk e ne mpe e kurion Gjdo dit gati të gati Abësani gdo dit gati Gati gjdo dit do Me arë pythje Pe njerëzve Duk u anku nga përgjesia 2018 Duk u anku nga përgjesia 2018 Qum aspektem Qum aspektem Përgjesia burit dhe i grus Përgjesia grus dhe i burit Përgjesia e punëtorit Përgjesia punëdënsit Përgjesia e bërqlis Përgjesia këti Lëj lëj përgjesia Ma don si e brosi për bashkëti polisë, po na mungon polesia jaut. Para mungon, do von çikë që, që pegojmë vdesh duke nuk kanë në emanat a mon një koft. Fali namazet, edhe a mon një koft, rinegoati detyroj që keni. Rinegoati polesia që keni marrë me vetë apo e kështu bëradhën. Ktoje përzi që pegojmë na ngarkem ato me këto polesi. Të nisë për Allaht këta me për të llogaria. Prandaj ka shumë nga Porosi që pegamson i i la pas vetë, për sa desha që disa këtë me i drejtu, dhe me përmandse me çfarë porosi vdes pejgamberit sallallahu aleyhi ja, dhe sallam. Pjallet e the fundit ishin, apo Xhabir tha, këto detat. Disa nga këto porsi janë nitet para se më vdik. Momente para se më vdik. Dhe ka tiro porta që kemi xhierlu në inshallah, thonë çfarë thon fundi pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sallam. Nuk janë këto që kërkohet porsi treja. Mirë po kordikosh. Në fund të vdikë, në fund të jetës u atër, parës me vdikë, disa përrosi i veçan nga tjera të kja përkuplu se bagi e në të rëndësishme. Bagi e në duke në i kushru vëmënjën shumë këto përrosi nga se ka një status më specifik, andaj po veçan nga përrosite e tjera. Këto ishë në në nga këtë përrosi që përta po, dhe ishë ish sot me të të mingu. Allah Gjallal e olem unëso që timi të, të përgjethshëm qemi besim të pastër Allahu xhallahu ala lark njollave të besotnive, paganizmeve të ndryshme dhe të jemi të kujdesshëm për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe një polisi çdo kush që ka dhënë kontribut dhe bën mirë, të jemi mirnjos dhe të japim blandën e merituan. Me kaq ky dovon zoti është polef për përmëndje për sabrën e shpresoj të takojmë përsëri për si takime të tilla dera te Allahu ruaj. Sallallahu ala, ala Muhammedin wa ala alihi washabbihi wa sallam taslima kthes.